Ось звідки у київських князів такі величезні запаси золота, що Ярослав, як свідчить польський історик Длугош, вкрив верхи Софійського собору золотими плитками, а збудований святополком Михайлівський собор уже самими киянами так і звався Золотоверхий. Чи є це золото? Хозарське, єврейське? Цей вічний метал завжди зветься не іменем того, хто його видобуває, а іменем того, хто продає. У XII столітті шляхами великого золота подорожував рабин Петахія Регенсбургський. Від його сучасника, празького рабина Єлизера Бен Іцхака, ми знаємо, що Петахія вів, Докладний щоденник своїх подорожувань Щоденник досі не знайдено Відомі тільки фрагменти з нього І ми можемо лише здогадуватися Що там йшлося про золото Мстиславове І його сина із Яслава Юрія Долгорукого І Данила Галицького Оксані треба було вже давно перепинити Професорове золотаве словоливство І вона терпіла його і мовчала тільки з пошани до свого вчителя. Та всьому є межа. Вона прийшла сьогодні до Богораза зовсім не для того, щоб захоплюватися його ерудицією. Її привела жорстока потреба поставити Валерію Костювичу кілька, скажімо прямо, неприємних запитань і одержати відповіді вже не просто великого ерудита, а надзвичайно цінного свідка. Але не скажеш же професору богаразу, що від нього вимагають не порад і консультацій, а свідчень. Та все ж. Мені здається, професоре, обережно розсуваючи стіни Богоразових словесних будувань, почала Оксана. Я навіть переконана, що безнадійно заплутана справа яку я розслідую, власне, кілька справ. Отож, ця справа розв'язалася б набагато легше, коли б ішлося про історичне золото. Але все ускладнюється тим, що в орбіту злочинних дій потрапляють нові і нові об'єкти, нові предмети і речі, щоразу нові, непередбачувані і практично ніхто не може сказати, що саме оберуть своєю цільно невідомі злочинці завтра? А то навіть ще й сьогодні. Водень ще не кінчився. Для прикладу, ложе князя Володимира. Вам уже відомо про ложе? Здивувався Багарас. Більш ніж відомо. Там знов убивство, відомим вам способом. Але з'ясувалися нові обставини. Художник Сабадаш, причетний до цієї справи, заявив, що радився з вами щодо цієї унікальної знахідки. Це правда? Ви вже мене допитуєте, Павер'яни Костєвичу, зрозумійте, що тут кожен щонайменший факт може вивести слідство на вірну путь. Тобто? Що вас цікавить, Оксано? У даному випадку про знахідку знали дві сторони – хазяїн знахідки і художник Сабадаш. Це одна сторона, а ви, професора, друга. Вони тримали це ложе два чи три роки. За цей час про нього мали знати тисячі людей. Але те знання не призвело до злочину. Воно не стало активною інформацією, яка викликає дію – в нашому випадку – злочину. Але не будемо про злочин. Спробуємо простежити шляхи витоку інформації. Я вимушена поставити вам досить неприємне запитання. Сміливіше, Оксанонько. Коли йдеться про встановлення істини, делікатничати не доводиться. Про ложе князя Володимира ви комусь повідомляли? Мене просили, щоб я саме це зробив. І, і я цілком природно одразу ж сказав своїй доньці, Ангеліні Богораз,